І Михал дотримув даного самому собі слова. Скрипів, поначав зубами зубами, мучився від того, в чому був вже майже непевнений. Беата його не кохає. Вона просто не могла постати проти батькової волі і пішла під вінець, але любить вона іншого. Кого? Більше як півроку Михала діймала ця невизначеність. Він помічав завбачливу покірність дружини на ложі. Звісно, від лагідної Беати не варто сподіватися палкої пристрасті, флорентійок чи досвідченості францужина. Але не так, не так мала поводитися жінка з тим, кого любить. Хто ж його суперник? Хто? Незабаром Михайло знайшов відповідь і на це питання. Того разу вони з дружиною і тестем супроводжували графа Висницького. Граф їхав до Кракова у Вавельський замок на зустріч із краківським каштеляном. Прагненням володарів Виснича насильницьким шляхом вирішувати спірні питання щодо належності посовищі наділів, Завжди призводило до конфлікту з тими постраждалими шляхтичами, хто більше покладався на силу закону, ніж на силу власної шаблі. Для шаблі у виснечому приручали найманих воєвод на кшталт пана Казимира або райцяша. Для закону вхід пускали далеку покривністі з краківським каштеляном та королівські благовоління. Втім, річ не в цьому.